att du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet <låder> <tryck> alltså, hav. när så kom upp i han har jag hört. så det har upp och så det har jag hört. Ja, det jag hört. Ja, Grannen som stod och tittade Vad har du där då, 2000, sa han. Sa han. Ja. Hej välkommen till poddavsnitt 248. Vi sitter här och berättar lite roliga historier. Men de den behöver vi inte dum. ta. Den ja, inte men den, det där är bra. Mm. Inte gillar här är ju 22000 20000. Ja. Jaha, minusgrader. Är det? Ja. Her ja, fan. I no, går det var minus 10, visst. Åh oh, herregud. Jag såg i i helgen nu så hade Åsa ett brorsan en, en en en Snapchat eller en film. Ja. Då de åkte på, och då var det skriskor på det var det var ingen liknande sjö utan det var liksom ute på på havet. Lille Peter. Ja, det är inte Peter. lite, det är inte lite. Peter, Peter. Peter har spot ja. Peter dansar och ler. Peter skater och ner. Men eh, det är ingenting ni saknar. Eller du länkar Nej. till. Skrigskåkning. Äh, nu, nu... Jag gillar ju VVV, Våga väger vintersport. Ja. Men nu har du ont i knä också, så nu ja. har du någonsin skylt. <laughs> Förut då, då, då kunde jag men ville inte. Nu varken kan eller vill jag. Men du kunde säga, du kan ju säga att, att du skulle vilja Ja, nu skulle jag kunna säga att jag skulle kunna vilja Nej men om du skulle dyka upp på jobbet ja, funderar på i ledningsgruppen som du sitter med nu alltså, vi, vi skulle ha en liten vi ska åka upp till, till här och ha en liten konferens Ja, ha så kul Ja, oh, det hade ju varit roligt ja, ja. Men tyvärr det blir nog ingen nu det blir ingen, ingen skidåkning i taget den här, den här Ja, pekar mot knä. Ja. Nej, okej. Du då? Alltså taggad? Vintersport? Nej, nu, nu, nu har jag stått ute. Alltså några dagar, jag hade utflykt igår. De stod i parken i några timmar. Och då var det som ingen sol, det var i skuggan. fruktansvärt kallt. Det, det känns ju som att, att det är 10-15 minus... Nej, Tufft att vara ute sådär och stå still. Tufft. Det är ju, det är ju Ja, Tuft alltså. Nej, jag längtar inte till lumpen kan jag säga. Jag tror att den framtiden ligger bakom en. Ja. Jo, jag tänkte också på Modos framgångar här. Ja. Nio raka. Nio tre senast. Mm. Och tälj. Kringlor. Kringelstaden. Mm. Ja, men, eh... ja, men det, på lördag är det ju en raka. Då går de förbi... Ja, då går de upp i seriledningen. Ja. Uh -huh. Men man ska inte bära... Jag ska spå i ett gäng löven. Ja. Man ska inte snacka om, om seriledningen. Lööven åt löven. löven. För då, då börjar det just <laughs> <laughs> Rövgänget mot Löövgänget. Uh -huh. Nej, jag håller på moden. Men... Uh, när när de nio matcher sist, <laughs> i alls sist i serien? Det kan ju aldrig ha hänt någon gång. <laughs> Nej. Det tror jag inte Ja men det var ju något då de var så bra med sidinarna Där de krossade i hela serien och så förlorade de finalen mot Jörgård mm, 99 tror jag Ja, de. precis men, men jag vet nog om band i Irakan Men de var väldigt bra För de har inte, blivit, ihåg, ja. de har inte ens blivit någon I, i sadden utan Utan det har varit i Man vunnit riktigt jaha, riktigt. Jaha. In, i, Inget två poäng <laughs> Just det. Sand Det heter så, det heter så. Eller, kommer du ihåg vad Hegeport skallade Nej. fall. Ja, det är det. dags för en ny bokstav? Bokstadsresa, fortsätt. Längs Alphabet Street. Vi kanske ska... Är inte den prinslåt? Jo. Vi kanske ska ha den som vinner Eller är kanske. Jag kan se siffrorna skillnad i gången. Jag har ingen aning men jag säger eh, 11. Så du kan du kan kolla. Kanske var jag som sa förut. Mm, H H är rättan. Det är det. Men då, paus pausar jag. Jag tyckte det var svårt på H. Det, är lättast, så är det lättast en ja, det är att är den där från Z. Ja, men det har alldeles alltså för otroligt. S. <laughs> Riktigt bra. Ja. Okej. Okay. H, H var väldigt säkert Ja. Ska jag? Ja. Jag följer. 10 mm. Haie. Geet. Nej. det är hugget. Haie. Haie, då är det killen på till på änget och Krokstad. Ja, jag känner Så, ju namnet. Ja han kunde ju spela. Ja, men, han kunde ju trimma ut race för den. Det är riktigt tomt. Du vet inte. Ja ja, jag gick på änget och Krokstad. speciellt för lure och haje. Och jag vet inte varför han kallas. jag vet inte kommer ihåg namnet någon. Jag vet inte om, om jag minns att fattar näsan, som enligt, enligt hans... Jag gick i hans klass, tror jag. Men enligt hans, eller står det som jag har för mig i alla fall, så tog jag med sig ett till skolan på roliga timmen. Och, och kunde spela. Ja, men det så, ja, precis. Och kunde spela. Det var en bild. vanlig bil. Ja, enligt det jag minns. Och det, den bilden är roligt att det ett helt rumsätt. Jag alltså, sa. Okay. Ja, vi kör på den. Vi synar inte. Det är dyrdigt, dyrdigt. Mm. Min är tionde. Eh, Halsbränen. Mm -hmm. På så sätt. Mm. Ingen hörde har du haft det. Ja. Sekade Ingen... ja. något. Ja. Ja. Jag, brukar... jag hade ju jag opererade ju, eh, Jag fick upp som syra från magsäcken. Mm. Och då hade jag då hade varit varje kväll och var vidrigt Ja. Jag kan få den dricker för mycket alkohol också mm. Det är lite dumt <skratt> Det där Det där, <skratt> där Vi har väl pratat om Vi har väl pratat kanske jag menar, Sju minuter ja, ja. <skratt> Det gick inte dig Nej nej är det, det är, är det. brutet nu eller, eller ska vi fortsätta och? Ja, det är så lite som möjligt. Inga sådana här, inga såna... Vi får se om det. <laughs> ja, <Okay>. mm. <laughs> okay. ja jag, jag, jag kan också få det. Har jag märkt när jag håller på att bli Mhm. Då kan jag få. Då måste man ta eh, något åt. Mm. Min eh, nya Harrisburg. Harrisburg. Mm. Ja Dels är eh, även händelsen i Harrisburg som stor, kanske lika stor som Tjernobyl. Men. men sen nu var det ju en bra låt med eh, KSM också. Mm -hmm. På liven så heter den Harrisburg, men på originalplattan heter den Atomreggie. Mm -hmm. Du vet vilka jag menar, vad? Nej. Ja, ja, ja, ja, ja, jag vill locka till Harrisburg. Ja, just det. Mm. Okay. Mm. Och, det och sen den här eh, sannolikhets eh, monologen med Daniel Tageasson. Ja, ja. Den om Harisburg. Det är en fantastisk också. Mm. Nummer nio ni Helstone. Ah, tänka på musikaffär, musikaffären, musikaffären ja. mm. Den är fin. där har jag köpt. Jag köpte jag min 12-stängan. God, god, god, mm. mycket fin. Nummer åtta. Eh, hey Princess. Mm, det nämnde du ju ja. tidigare Jag sitter här med sur kalender Mats Jonsson som tecknade Hey Prince Som placeras på albumet Eller låten av Popsicle Vet du för du, för du sa att du hade det Är det en undan göm eller, eller ja, den undan gömd någonstans? Ja, den är en undan gömd När jag tar fram böckerna ska du få låna det, det är rätt roligt Och det var ett seriealbum? Seriealbum som handlar om indie-pop i Stockholm och Ragga där. Du förstår Trevligt Kanske jag också Ja eh, Vilken var det? Åtta Min åtta Hyvelbänk Med just bara Ordet och själva formen på ja. Som vi hade en person 104 På första bilen Och man beskriver Man beskriver kofferten bak Mm Baggårdsluckan liksom så var det, då var det som ett brev kast. Och så kan mm. man alltid slänga till. Men ja, det gick inte att få sådana huvudbänkar där kan jag säga. Huvudbänken, mm. ja, huvudbänken är jättebra att ha ja. ja, som man ska beskriva någonting stort. Ja. Väldigt bra. Bra på huvudlandet också. Åttonde, sjunde plats. Hinder Okej, okay. tänker du på då? Alltså på, nej, på... 10 000 meter? Nej, på De brukar ha det ibland, ungarna gillar ju Hinderbana. Okay. Det är fantastiskt roligt. Ah. Speciellt är det om de ska vara uppvärmning innan. Mm. Och så ska man ha någon kul lek och de får inte, inte springa på hindren. Eller de får bara vara på golvet det finns ju ingen som klarar av det här. Nej. Det är, alla är ju... Uppe, och jag vet inte hur många gånger... Mympa flöken bara säger till liksom. Mm. Men ändå är det som en del... Det går inte som en magnet. <laughs> Okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Nummer sju. Hamburg. Mm. Men du är ju... Är det bara Frankfurt du är som lite av emot? Nej. Eller Tyskland? Ah, jag tycker faktiskt... Jag var det rätt okej okay? att åka dit så här, lite kort tid? Så här. Sen är jag glad att jag inte bor där mm. Det har sina fördelar Det är god att göra God system Ja <skratt> <skratt> <Tål åtta. skratt> Det är alltså omöjligt <skratt> Nej <skratt> Fan <skratt> oh, Det var lika som Det <skratt> var <skratt> <skratt> som berättade Ja Ja, men... Fan. Ja, men han var ju... Trevlig upplevelse. Dum, det var det en trevlig upplevelse. Nummer sex. Då tar jag Höken Högström. Vet du vad det Nej, det är okänt för mig. Ja. Det var... När jag och Jögga och åkte till London 1991 då hade vi Alias. Och då, då hette jag... Nisse Nilsson, jag heter hette Sven Svensson och Sören heter Höken Högström. Vilken kalla var? Åh, det var bara så. Höken, <laughs> ja. Nej, det var liksom ett ligger som smeknamn. <laughs> Nisse Nilsson så är ju en dålig namn. <laughs> Höken Högström. Det är typ ni fick värre självtid Ja, oh, jag kommer inte ihåg, men det har varit mycket snack om... Fan, högen tar vi seg. steg <laughs> det är bra eh, plats. För mig då är det ju en Dubbel H Man säger som Hans intresser. Ja, hur fan det är? Österrikiska eh... Ja, slå Jag har slått och flad och under stenarkstid. Ja, ja, just det. Men det är du på det. Det är inte ser. Hint att se. Och sjätte plats. Femte plats så kommer en med. Ett... Jag har hört den personen heter det. I förnamn då. Och det är ett roligt namn. Hårasängd Mm, Ja. Kan det, vara, det kan det inte vara svenskt Nej, Nej. Är det utläst är det påhittas, eller påhittat Ja Horas Jag Det känns lite fransk kanske. Men han sitter inte kvar va? Jo, ja, är han, är kvar. Men han, han var ju ständig sekreterare För tio år sedan kanske ja. Sen, Men han, nu är han ju kvar Han var ju en av dem som stred hårt mot, mot den här Hon som var ja. Han var ju komp också Sin bästa kompis med kulturprofilen till han som åkte till Ronald Blådet. Om inte minst så gick, han är i samma klass också som Christer Petterson. Hållas? Mm. Någonstans. Okej. Okay. Mm. För att Hållas eh, hade berättat att han hade träffat Christer Pettersson ute någonstans. Mm. Och han kom och bjölar på på någonting. Mm. Mm. I see. Yes! Är det jag? Är du? Vilket nummer är du på? Nej, äh, fem nog mm, blir. Fem, förr. Fem. Hunkoja. Tänker på bilarna. Kasso. Yes, till en hund? <laughs> tänk, först började jag tänka på. Kallas En Klassisk busringning. <laughs> du vet, du berättar. Ring där. Äh, hundkoja säljer, yes, svarar du. Ja. Och så ringer. <laughs> och han vill ha till en hund, ja. Nej, han ville ha en bil Ja, jag såg det Vad är det för färg? Det är brun, brun ja, det var ovanligt Vad kostade den då? 375 kronor Oj, det var ju väldigt billigt Var det inte något med taket också? Att, ja. att, att, att, att det var Någon papptak? Ja, papptak <laughs> oh, Oj, oj, ja, ja. Han var ju förvånad Jag är besiktig det var jäkligt våran Det var pappt upp på korgen Det var bra Ja, fyran Vänta, jag ska in på Fyran för dig mm. Då tar jag Harry Gaines mm. Det finska Finska Om tog fel på hurricanes. Det Gaines Så hurricanes. Och där var. Och där var det ju Att det var ju Trummisen som skönt Ja, kanske. Och det, det, det var någon som hade sett Hard Gains på senare år och då var det någon yngre så var det den här trummesen som satt där. Mhm. Du en den kassettgrå kan 74 kanske mm. kan det stämma säkert. Var du lyssnade på också? Jo, jag lyssnade på Hard Gains. Men grejen var ju de de kör körde ju 8 days a week ja, de körde ju också vad heter det? Hole me tight Beatles. Okej. Okay. Mm. Bra version Och det tänkte man inte på då men det skulle vara kul att och hemskt länge lyssna på det. Men att eh, deras engelska var lite är det så lysande. Nej. Eh, då komter jag av en fyran. Eh, också musik från Minnesota. Haskar du? Ja. Kommer du ihåg? Mm. Det fanns, fanns, även, fanns även ett norskt program Som, som, hette, som hette Husker du mm. Och då har det någon Jag har läst någon vid piano Som spelar några gamla låtar Har du varit inne på Han skrev du någonting Nej, inte så mycket men Jag vill lyssna in nu är det Minnesota Tema nere på mm. lördags Jag har ju Sugar Där den... Songen på Moles Ja senare. När det var, när de kom 93 eller någonting med den där, if I can change your mind. Mm, fantastiskt bra på något. Eller, Nej, det när... skulle du inte ha hört så mycket. Men ja, det låter ju ganska lite liknande. Ja. Jag var inne väldigt mycket på. Vi, när då? På Askeldo, ja, det måste ha varit 92 1992. innan den där körburen. Ja, alltså, det var kanske tidigare till och med. Ja, var det 2092. Ja, men, eller just det. Jag kommer ihåg att Plattis han köpte ju, det fanns ju en platta Warehouse and Stories, tror han hette. Ja. Dubbelplatta. Som är faktiskt riktigt bra, men han köpte den så var han så besviken på det. Så han, han ville inte ställa in den bland sina skivor, så han ställde in i garderoben. Jo. Ja. Sen så plockar han fram det och lyssnar och sen tycker jag att det var bra. Han ska då att... straffa skivaren. Ja, han ställer in i den Ska Vill du ha kaffe? Ja, innan prisballen så mm. <skratt> vi. kör en kaffe. Fan spännande du mm. Precis när jag stängde av, så, så... <skratt> Utom så. Ja, det är inte så bra att 3-0 för mig. <skratt> men... Om du inte hade stängt stänga mm. ja. Mm då är vi inne på pallplats va. Mycket spännande. Jag ska jag börja där? Gör det? Eh, tredje plats handboll. Mm. Har ja, en favorit? Ja, det är en favorit. Är din favoritbollsport? Jo, men det är att spela kan jag tänka mig för du... Jo, men det var ju det var ju fantastiskt med med Bang Boys så här Ja och, Men även nu när det, är, när det är VM så tycker jag det är jätteroligt att, att kolla mm. Men det, det gick över i en Jag tror sista matchen spelade jag 97 Det var inte länge. Nej, 23 Lända. Nej, 33 Ja, och det var 33 oj, oj. Och, 97 eller 98 kanske och så, alla tre barn har ju spelat. Men det, men det var i början på 2000 -talet så var nej jag är inte alls inte ens sugen. Att spela? Nej, man har alltid varit sugen när man har sett då och man har varit nästan man vill in i halvlek och studs och skjut. Det bara försvann. <laughs> och jag är inte sugen, nej jag är inte sugen att spela. Tennis då? <laughs> Tennis tog ju död på mig. <laughs> Den här... Ja, men när jag spelar mot Roger det måste jag vara det. 90 på 90-talet. Du har förlorat 6, 1 6-0. Mm. Spelar i bärssamman både i ja. Sverige och alltså spelar i alla skidsporten. <laughs> det är en tur då. Nej, inga matcher så här som man, man spelar med dem. Man mm. slagen med dem på skolgården eller något. Ja, handball. Handball. Mm. Jag kan säga att slangen också, mm. äh, Magnus Slandre hade fått någon härkefight. Vad såg du? Eller Var det från den bonden? Han kom. Han är 64. Han är, han är 64. Han är 64. Så då kan ju ändå, han måste ju ha det väl träna. Jag var stressad. Jag gissar Frågan är om, om inte han var tränare för... Han var tränare, det är flera jobb. Ja. ja. Ska vi Ska ta varannan? Då tar jag ta... Ja. Ja. Mm. Ta nummer tre. Hut går hem. Ett uttryck? Ja. Är det som var bra Vet att du inte... Vet inte vad det betyder? Vad sa du? Hut går hem. Nej. Har du hört det? Nej, kanske det är ingen... det, då Man brukar översätta What goes around comes around mm. Det översätts, översätts till hut går hem på svenska mm. Aldrig riktigt fattar det Men what, what goes around comes around Det förstår man ju Vad innebär det exakt? Ja, men att Om du håller på att jävlas Det du gör ja, du får du tillbaka, kommer du få tillbaka goes, Och hut går hem är tydligen samma sak Liksom att man som jag förstått det kan man helt ut och cykla men jag tror det. ut ha, visar du har du men har ingen hut visar det hars har, har, bra bra bra hut har du ju ja då går det här <laughs> Ja det går. Ganska. Ja, är lite lite luddigt men lite. det är ett fint uttryck. Mm. Okej. Okay. Tvåan. En till dubbel H Hansarstad Hamburg. Nej. Eh Heddig Hög. Svär. Nej, Birgitta Andersson i rollen som Hedrik Hög i Fronathö. Det är nästan det ja, ja, ja, ja. Ja, på ja. ja. Fantastiskt bra serie. Otroligt bra serie. Ja. Håller den fortfarande? Ja, jag har sett den i vuxen ålder. Okay. Jag tog den emellan mellan Breaking Bad och... <laughs> <laughs> Nej. Mm. Nej, men den, den, den håller fortfarande, ja. verkligen. Heliga Hög Mycket bra. Mm. Nummer två. Hedström. Ja, oh, såklart. Livsnjutaren från UMI. Kuba. Kubanska. Kuba. Kugan. Kuba. Eh, Kuba. Jag dig, salsa. Mm. Han har ju varit med i podden också för. Kan vara ett år sedan. Jo, men han är väl den enda förutom vi som har sjungit på podden. – Ja. – Kanske Pekå har sjungit någon gång. Jo, men han har nog då Jo! Vi har varit på resa. – Var inte Jo, Tolis har inte kört gitarr. – ja. Jo, men just det. Tolis körde ju, vad heter det... Han var ju här. – Ja. – Första podden vi hade här så körde mm. han ju... – Ja. – Tänk inte långt. – Ja. Eller, vad heter det första nu då? – Ja. Lite partisk i målet, men poddavsnittet Hicka i Hamburg. <laughs> okay. Och det ja. vet jag ju. Jag vet ju att vi har en av som har den som... Ja. Det, som det, det är en stor podd som görs då. Väldigt stor podd. Då ska man ta historisk presens. Stor podd. Och när... när som görs då. När han, han, <laughs> när han ligger och hicka. Och ha ont. Och jag går vägen då På konserter. Ja, han klarar sig alltid. Ja, han är doktor. Han vet hur man självmedicinerar. Ja, exakt. Nu är jag väldigt spänn på din första plats. Ja, den den kanske är Amen ja, i given. Hassan. Hassan, ja. Mm. Hej ho, Hassan Hassan med topplistan heter den från början. Mm. Då var du det var inte så mycket busringar i början. Har jag berättat? För jag, hade, jag spelade in hassan, liksom på, på kassetten tid ja. 90 började 92, 93 tror jag. Eh, och jag spelade in det. och så hade, jag hade ju en dubbelbandspel. sen kunde vi, sen spelade hela programmet. sen så spelade, jag sen så spelade jag bara in busringar. så jag tror jag hade alltså en 3 4 kassett C90 med bara busringar. C 12 kvar? Nej, jag hade inte. Det. Alltså, ja. det, det är för inte ju skitbångar av där som inte var på så men kom som var jättebra. För det kan det kanske. Nej, då ska jag hitta ner upp ner på vinnan sist. Nej, jag det skulle det Det Vad du? Och göra liksom göra digitalt. Ja, ja ja ja. Men det måste ju finnas någon fantastisk i detta av lågland som har en av mina favoriter var ju. De skulle Ja. Det var någonting med ekonomi, att han ringde och skulle jobba med ekonomi. Och så sa lång debet och kort kredit och Fredrik Lindström. <laughs> Särskilt var helt helt omöjliga grej Även det är många som jag saknar, som inte är med, som jag tror det. Och den första busringen, det, tror jag, det har jag läst någonstans. Det var när eh, Schiffert ringde till jag Mm. Och så var den bara Kulle. Eller jag kulle. Ja. Bice. Ja. För det var den första. Men alltså hur, hur fick de... Då måste jag rikta upp Jalkulle igen. Ja. Ibland vet man ju tvärs som tillåter det. Nej. Jo men det, det finns ju klassik. det Dels den här som... När Kristian Lok ringer. Och säger att han ska ha en shampoo. Ja. För ett år jävla mot. Mm. Och sen finns det en... vi har skivorna? Ja. Ja. Jag tror att de är där, då är, är, är hökar hökarängens blommor, ja. den är fantastisk ut då ja. ja, han ska beställa blommor och så Jag väntar på att prata med kompis och så kommer han dit Ja nej, det är det, och så säger hon, ja nej, ja. vadå, förlåt, nej jag förstår ingenting Och hon håller med kan du ta, varför, varför ringer jag dig? Mm. Bara, ja, det var någon som ringde. Ja, som... blommor. Blommor? Till vem då? Är det någon som fyller åren? Ja, ja, det var han. Men vi, vi, var det Fredrik Lindström och Christian Låk? Som du ringde om? Ja. E e då, efter det var Fredrik Lindström som ringde först och sen mm. tog Christian Låk Ja, det var bra, ja. bra. Ja, men det är mycket bra. Nej, men vi fick ju en, det var en bra, ja, bra uh, pallplats. Höjde. <laughs> vi börjar med en rolig stor ja. och avslutar med Nej, men vi kanske avslutar med Alphabet Street här då. Ja. Jag lägger in den. Det, bra. det var 248. Ja. Och jag var med 2.0. Ja, det är. du. Då. Vad blir det 250 då? Det som är... Expert. Party. Vad heter det? party -ansvar. Fästarna kör ja, Vi måste göra någonting åtminstone. Jag kanske har någon fästtapp på oss här. Eller, no! så. Ja. Ja. Eller vi, vi kanske klätter med ballonger och grejer. Vi får se. Vi får se. Ja. ja, vi har bra. Bra, hej!